او په سبن 20 اگستاله حرام دي نه نه نه دا شیخ نه دي په جې دعا د جنازې نه پر نشه دا غدي او په بل خو دي خو اول به ټولونه مخکې د شرک تر دید کې راځيږي په جې شخو قران الله به رحمتونو لريږي وای ما ټول اسکا له توحید مسلې لور کړو مای زببل خبرونه کوو بغیر د توحید نه او د شرک راتنه ټول اسکا اې وی پاګې کما سلام ملیان دې ملګریو پیران مخالفو زکد پیران پیرانو نذور نه بندېدل نه شرق او جواب نه منجوران مخالفو لو لو غلب ملیان ما سره پایکې متفق وا وا تشکر کوي ختموالیده او چکه لا خدای الله فضل داغې نه مخ کې الله را مسळा عامه کر توحید نبيا مې ذ سنتو مسळा شوړو کلا لو چا ته سونو ته مسالہ شوروشو بدعت او باندې تردید شوروشو نه پای کی غوجمه امراله پایو کې سره اختیار امراله وروړو نمو لایا نانا مخالف شو و یو څو پوره دې پیړان د انددب او اسمنګه انددب کې زمونږ په سره واغسته رېما چوګورا داغې په لګونو زلګونو روپي مختمې دې په پاره خوفه نه وي خیر دې او چستا او چکهی صابون څخه کې بندگی او واکه به دا سابونو ورکول یا پنځه دریو روپې 950 روپې نودین مليان ما سره پای مخالفت کوتدلی دا بوه شي دوازنه جو هر څه دلم به لاس وا체 چې کمزکه د شرک اړیې شرګیا دي کوم کورونو کې نو افته کې بعد شرکا من کول کوشش کوي ورو ورو خقونه کال انسان منجالم کې دې شنو ته نه پاس بچم زده واه کې دې را ورو وا زم ما کار واره غته لازم سم نیمه بل مسله دې ضروري وا ته دا شرک را او چې دې مسله باندې هغته چې بیا باندې هغه توحید مسله رو را پات شي بیا اصل شي واغلي نو دې بلال چې نو دې بو یې را امين بالجهر وا دې کټلۍ ثواب دې وا دې ثواب پر او دخل کو او هغه کله ګولاو درګه کچه دا خدمت نه و فاصله کوله او فادهای امام به زوای زکه حدیث کچه د جبا تاسو لگو منګل کوه دا له دې او د توحید مسال او د شرک را دا پادشو پدې مسلو خو نه کاخته شو دا وځ دا و سو په دې احتیاج وو ها کولی که انسانو منجادو سوري ګماری دی زرد ابغه تاسو دا نه غي دا زابونو زما زبا ته خپل نه غي دا زابونو سرګند کما تلوار مکوې زما په زابونو تلوار مکوې لک صبر وکي ويقولون وای کذبي زوا زکه تاسو رشتنی قیامت پکلي جواب کپوې دے اقسان چې کفر کړي پاوه پوې دے چې بن بن کې د خپل موخن ورو او نو په شاګاو نو ورو اونو پر دېم دا ذکر شي روزي په دا حبل نوې کړي چکدوي يا دې بشر کني وکړي پوې ندي کدی پوې وې چې دې شر پوځو د قیامت د انقاف او وجه من لوازاب ملایويږي مخونو ته به اور رسیږي زمين شاګانو ته به دی به دا خبره کړو لما قالو زالک القول بلکه راوشی دا صاحب د تنه ساپا ري يدان بګي دا پریشان بګي ديبتا قوت نلري فداي استه ديو نردا ديبتا قوت نلري ديبتا قوت نلري دا واپس کولو لري صاحب او نه پدیته مول تور کړي شي تسلی تاکی توقیش پانبیا پورستانا پوغا ربیا چتا توحید ما صد بیانی او گو رو خان دیمانا دیمان کل شاہ دو گو را دو گتیم ندیو را گلی توخید بیانیو ما دا ازا علکا دامو چتا دا قدو پانی ویلی دا جماعتونی که مداد دوڑا وقتو نا تیر کریو دامو جماعتونی که سکو رو واتا سکری تا تا قبرزان معلوم دکه هوونه الله کار نه دی غسته کنه علاقه کې شرک او کفر دی چې جمعتون به دې بیري کړو نو چې خپل غو نه بیانې نو تا نو تا پور مخاله کندې ګور ما کل شاته شنیدو ګورې به دغه د ورځې سوه کلا 47 کې کال چې و سویدا کو مو دا حکم تا کتابونه ویلې شه مو ته راځکه د راځي دې نه ویلې واه و احمد درځینی ویلی تا قران نه دی ویلی ها هیره ها شیخو القران نظارتری کالا درې د 3500 غواک یو کله یو کس وراته احمد ویزا بل طالب اعظم خلق نه پریری مليان د غزن او شیخو مې مرزا نه پریری لومبه وختو روز کم ټیم کې د اعظم د ستانو قران زکم امي سره وړل شوقي ورو قران وي مالې جترا دې جو چې تمات کمټه بیا د نورو زو رازم وي مال تاسو وکا چې د پښمنی پټم کې راځه او زبرته لګل قران خيم او مونږ به واپس بیا جمعاتځي یو ځخه مې ده راز خلکو قرباني کړل وه واستات په کور کې او درځي دغه به راځي وی غبر عطا حادثه اخري سکه هغه د عالم او قران خودو د درې کاله کې هغه قران زکه تم نو سفرې کاو د شپې او بارګونو ما په بیا او عباس کې له با مونږ کېد نقل جمعه ت벌سې درې بیا چې دا سوکونو و چې دا دې چرته زي او د چا نه قران زکه وچه ما کرده قرآن زده که نو شیخ وی ماو تا طریقه و دو نچوست بسکه وی طرح تا طریقه و آیا امی سره وی ماو تا بدا سکه دو کلی معشومان دی والا والا اغینا بکار والی معشومان چه ده نگر ورشو نو سارا طول کلی کار گر ورشو روڑا معشومان اغیتا عجب بیتی سیشو روکا منزو تزدکون بچیا رو رو رو رو په موسکی کې خوفاتی حر آجی کنا دیکی با بابا ام ناستی بابا کان دو وقت آجی جو ماتا زکا بابا با ناستی بچی از اوم دو سوا ناستی مکنا بابا بلکل لازاز منز او دنگو دا منز منسی کیو رو دے برور دا منزو نا احمد اوتا سی کے او دو شکورا مخای منتا انا عمد علیہم اللہ دا خلق اللہ را تاوخا جتا بے فضل وحسان کرے غیر الموضوع بن را کسونو په یو ټکی به پویا کې چې سرته پوینه تبا شوی دی خلکو ته غلطه لار هي صحیح لار نه کوي ما چې کله نه شروع لرور نه پدې کې ا مولاو داته څه اړیکه د بابا سره کیږي دغه کوم وخت نه مولا شوی ته وامي زره یو تاسو د میشور کړی ما شو ما هو تا بابا جانوتا نو بابا په شپ شغیر موضوع یې علیهم اوزه بابا ضرورو پوائره او ګوراو تا هغه کتلغه هانه وای ما ضرورو چې زکو داته کتابه موجید الله کتاب کم دې کس زکرې ما قران کې مزه کړه ده ته څه کې او قران رو وای بیا ته ما ته وی چې ته فقال يقول کوئیږي فقال يقول انفق قال قاله سیغه زره قانون چا دې ورته پوغابه سیغه قانون چا فقاله یقول ب سیغه نه کوي ګوتره ما ده شوره قاله ده موزخه مترجمه هي په معني استاد تد قاله یقول ب سیغه نه کوي ګم خوتره قاله یقول په مقصد او په معنا نه کوي زه په سیغه نه کوي ګم چې قاله یقول څه قاله یقول په معنا په مقصد نه کوي ما هي جهاته ما ده تخوز ده قاله ناكه وقال الذين كبروا لا تسمعوا لحاظ القرآن وقال الذين حلل نومنا بحاظ القرآن قال قال شورو ركرا ويا لكدا هو ملاح شويري يوش باك شئتا ملاح شويري ملا معلوم نودا سيئا تو نهياد کريري قال قال ودا شورو ركرا دا کندې ورزروي ته په قانون ته چې دا سیغه دا چې ته راغلی او ستوږی موږ کې دا ته ویل دا واهشتال ته دا دا قالا پيقولو په سیغه نه کویګه په قانون باندې خو ته قد قالا يقولوا بما لا ومقصدن کویګه دا تا ویل دا چې تاسو زميکه ولک قد استوجا برسول من قبلک تاکي ټوکی شي باميا پورستانه پوها د عزیز پاکستانو زنانو تبوي بعد زنانو مدرسې جوړې کانس ټیکی مکی کار لغوي کنه درځي او زنانو قانون چی شروع کړل نو چې کمه زنانه غریبانان قران خوانې لږه بدللګي و تاسو قران ترجمه کوي تاسو قانون چی ویلې دا ټول جمع غلطه ده دا هم ازيره دا هم زاريره دا په سی غلطه دید پارا پی علم کئی چه کم خلکو دو قرآن علم کلی چاگی نا پیسو دو قرآن نا خلقوارو مقصد دا غیر مدرسو او د درجوم دا دی کم خلکو علم دو قرآن کرده او کئی چه زبی اغیر دو قرآن نا وارو یا ساتر داس خلکو انجام دیر بات دی د پاری نا کئی چه زبی قرآن سو نزدک ما دید پاری کئی دین منتداه اسلامي او شوار او دین من د دینه خبر یو چاغو ته کی وای د بنات للبنین ول بنات جامعات الفلال الکه د صد قران مقابله جوړه کړ نه حاضرینه کی وړه دینه کی ته چکه مې زرا نه قران وای نو توغه ته ته ته جی وې نه ټیک ده و ا رب و ل بنګه دا قران نه دی وړي دا ترجین دی وی لندال ما شاء الله غي مزدراجي و يم اغي هدا کتابونه وي زام پورا کای که چکه کمي زلا نه وتوي تاسو درجین دی ویري تاسو فصل په پنهو نه و هم په فصل په تاسو د قران په قانونو د قران په مخزن نه پويګي لندوتو اي حواده سوره کوثر مقصد سره ها دا قالا <سؤال> یا قولو قماناو پا قانونچا خو تپو یئی خو زمانگ نبا ویسا با دا قانونچی او دا قالا یا قولو سگی تا پوچنی کی ای قیامت کی که زمانی او کستاو سنبا تپو دو سگی گی دو قرآن کی گی وادو سورتی کعب خلاسہ بیناتا ہوایا آغا در جو بیناتا ہوایا سورتی کعب خلاسہ بیناتا ہوایا اوان خیرتو عالمی فعزلی مدرس جامعات جوړ جول کری دی گنا نواتم آتا دا قادا یا قولو سی اومزا که صورت کاف لن مقصد بیان کا نه دا خوزت رجیب آول ویم نبیابا قرآن زواتا خوزت رجیب ویری دی علم دی پورا کری ری ستاعت او پوسکو ما آگا باجی لوایا مدرسات لولی پرنسی پلی گنا د دا دغه حالت دی د قران نه ولې منکوول کوي کله وای منغو ته تجویدونه خایو ته په تجوید پويږي ها منغو ته کنه دا خایو منغو ته دا خایو منغو ته دا خایو ته خالق د قران نه بدل لګی قران او کارا کړي نو چې په دی علوم زنه تحلیل شي راځي خو دا را وښ کوکنی د پلا په وکوک چې په هغو په پويږي پنځلس کال به شي نو چې دا زه ها دا الفاظ د کینو د خپل سوولو سو کالوي نو چې ټول د بیا د زکینو په شرو کالو په واده غي وعده ده واضح جوړوونکو کتابه بیا غي به نمونه کوي ک هغه به په زفت کې د بچو دا کورونو د خاوندانو خدمت وکړي لږو اسره علم د قران په زداکا ترجمه او او بیا سم چې په ځای لاغه و دي نو دا قرآن د به نورو جن نو ته جوابو قضا و خمس دني کی دلته یو زو دوه یو کتاب دوا او دو قران په خلک باندې را کدا یو لوی فتنو شمرته پیدا نور لوی فتنی دا یو لوی په قسم د قرآن مقابله هر چا وکلاو کی او زن زنانه میدان کی ودری کو د قران مقابله کی په دې طریقو باندې زمنګ الحمدلله زنانو او لخوا قران نور زی بغیر د قانون چې تاسو الحمدلله مقابله وکړ په پتره له ولې ته پوسټ دی وکی او چې تاسو نه تبوزه درجوګي په تاسو دې تبوزه د یو سرط بار کوي خدای ګواهي کوي چې بیا تاسو خبره مو کیه واده صورت کې کاف مقصد وای تاسو ته بنی اسرائیل لږ مقصد وای سره ته باجی درجه دې ویلې همنته دا بیان کا دا انګريز مقابله بې ایمان کړي وای چاو فلسفه د ترجو لوی لوی علماو مناطق اغه بلومبۍ درجه کې لیکل دا غي نمونه او په اخره درجه کې لاندې درجه کې د قران خودون کې د زذکون کې نیمې لري او دا دې لوی از زکا شدا ترجو ولدي دې دې لوی علم کله علم فلان, فلان فلان فلان قران دا هو ترجمه کړی دی اولا الفاظ مصنف و ترجمه کره را ترجمه ده چاره کتاب شوه ده ده علالی کتاب کتاب و چمته ده ترجمه که اون کی مچتخده گره واه ها او دا ها خدا دیده پارا خالکی ده په قرآن و حدیث ده نو تا په کم قرآن و تا غو رسیده لی اصده ویلی ده تراجوته رسیده لی پورا شوه ها تالیم پسر پاکی که خود ها پلاوی ده لکی خود پسر بانیه ایره په دونو په سر باندې کې روان داغینه پس به تو قرآن کمځه کزده او کزده کوي نو یو سورتمه تا د سورتمه منت او لن مقصد تو قرآن منتبيان کا موخه ویلې شو الحمدلله دا څور توایم خوځدا څو قرآن زدی با ولا قادر تو زه به رسول مې قبل ټوکې با کړي دا کې ټوکې شی په امبیا او پورستانه په پو د پاکه بلذین نازل شو پاکه سره ټوګه کړو دی پسې ټوګه م سره باقي آ چې دی پاکه پسې ټوګه کولې